Më vërojlëh, وعلى آله وصحبه ومن والاه. Allahun falenderojm dhe vetëm pretendim dhe falë kërkojmë ne po vazhdojmë më të sonte me temat tona të zakonshme me shandbujt në Kur'anin dhe mësimet e asaj që Allah xhallahu ole ka shpall pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të ndërgozër në takimet e kaluara kemi marrë mësime për një shambull kuranuar për një vendbanim që sotë Gjellewale ka përmenë në Kuran dhe në kodrë të këti të rejtimi kemi marrë dy temat e slatë ndoshta zakonisht njerëzit nuk mëndojnë se tema të atila të rejtojnë Kurani ndaj për aqë së so ne arrim që të zbërthejmë mesaj në Kurani të të bëjmë praktik për aqë edhe rënojmë gjithë dilemë që si dhe dhe rëth fjallës Allah Gjellë Gjellalu. Përëndaj, ne e kemi për oblighjem që këtë liber, i vetëm të aletzojmë, po dhe të kuptojmë drejtë, dhe këta shëmë që Allah i ka sillë, apo të arrimë që për vetë i të profitojmë, po dhe të tjire të amësojmë se Allah Gjellalualla në këtë kura nuk në ka folë, nuk në ka sësharu, vetëm ato që kalbim e obligime, më ndalesa, me detyra dhe me ngarkimet saktuarë mirë po në këtë kuran koa dhe zhjidhe, adekuatet, përshtatshme, ideale për të gjitha problemet e shëqërisë. Anda i shikoni një shambru kur kuranur, sa mësi me japë për një shëqërisë, sa udhëzi me japë. Ma dja trajton gjerat më të ndishme që kanë bëjnë me shëqërinë. Dhe kemi trajtuar aspekt në sigurisë. Si e trajton kurani sigurinë, kuptimi i drejt i këti nëcioni, i kë kuptimi transition, i këti koncepti të domazdo shumë për jetin e njeri u të bifaxin e tokës. Dhe kemi përmendur gjithë përshirë në këti koncepti, dhe pastaj kemi kaluar të kënjë term tjetër, gjithë së shumë që ka me sigurin, mirë po një siguri që nuk në duhet, një siguri e dëmshme, ekstumëral. Dhe dhe të vazhre dhe sonte, disa shari me këtë shambut, nga se mëtë vërtit ka shumë që farë të thuhat mirë po, dhe shoqë që edhe disa pika uh, ti përmani pa e te kalu këtë shembull, pa shembull të tjerë. Ë, uh, ne po flasim për një vend banim apo për një shoqëri. Po flasim për një grup njerëzish, të cilët Allahu xhallahu ole i privilegjoj dhe i beqatoj me beqati caktuar që janë përmend në, kët, në këtë ajet në këtë shembull. Nga ato beqati është veçuar siguria, është veçuar rahatia, dhe është vequar furnizimi dhe këtu e në shtyllat e një shëqërije të privilegjuar, të begatuar nga Zotit Gjellë Gjellalu mirë po ata këtu mirësi i përmbësën dhe nga siguria kaluan në pasiguri në frik dhe nga furnizimi nga të gjithanat në varfri dhe skamja mirë po në qovëse ne këtu elojmë shambullin ne kemi përmendurët në problemin edhe shkaku në problemet Me përkurës zidhja Kë shambull a përmend Zidhja Në kë shambull përmend Një vendbanim Kështu ka qenë i privilegjuar Kështu ka jetu një vendbanim Një grup njerëzisht, një popull Së është më rëndësi ku kanë qenë ata Pastaj Allah këtë regan Se këtyre unë do dhe kja Do të atë nga këtë begati u përmbësën Në fatkeci dhe sprov E pastaj Mirë ne mërë mësimin se çfarë mund të ndodhë. Por nëse ndodhet si duhet me përmirësuj gjendjen. Nëse shoqëria rrezikohet nga këto pasiguri, nëse siguria, nëse shoqëria rrezikohet nga këto sprovang, nga këto fatkatici, atëra çfarë duhet të bëjmë? Ai ka ozimin të duhur atë shembull? Po. Andaj ne s'u ndof të flasim inshallah në përmbyllje të këtij shembulli për disa udhëzime kur anore, tësat në ndihmojnë për regullimin dhe përmësimin e shëqëris atëherë kur krimbat e shkatërimit fillojnë të prekin e themerit e saj. Dhe nuk mund të amohin faktin se themerit e shëqëris tunë janë të rizikuara. Apo, të amohin shumë aspekte të kësaj shëqërije nuk i kemi në Nivelin ma djasë në formën e duhar Në nënë tjetër Pas që këtë e kemi të qartë Edhe një gjithë tjetër si hyrje Zakonisht Dërdozër ne flasim Për rol në besimtarit Dhe disa të tërme Përdorën shpesh Por zakonisht I përdorim ne ose të të tjerët Junë vend në duhar Apo si kuptojmë si duhet Për shemull besimtar duhetit I integruar në shoqëri E që fa nënkuptan të jeshtë integruar në që që një? Ose nuk duhet jemi të, të izoluar? E qka nënkuptan të jemi të izoluar? Nga njër integrimi është termë që jorë rëllëhera të ndërlëzërë. Jorë rëllëhera ndodhë që të përdorat, të përdorat dhe të si një loj kurthi, apo për të shkritë të gjithë njerëzit, njërë caktuar të, të mënduarit dhe njërë caktuar të epepëruarit. Dhe të tët i integruar i atëherë, kur ti lenë atë që ti menon, atë që ti besën, atë që ti vepran, dhe bështë pjesë e një grupit saktuar që nështë e ka forcen, nështë e ka autoritetin e kështu mërëdhëtën. A është këj integrimi kërkuar, do të më shkri, a do të me hum dalimet me së njerëzve? Dhe në nënë tjetët dikush, që se kuptën integritetin për mi rezistu, e favorizon izolimin. Largojët, ma djendodhin problemet caktuar në shëqeni dhe a i farë nuk mërgjitet. Së është absolutisht aktiv. Nuk është absolutisht e aktivizuar për të adhën kontribute në shëqenit i pëse për t'i ikur këti integrimi që po e rezikon identitetin, kulturën e besimin e ti. E ku është mesatarja, pra? Ne ja duhet me konë të integruar, të izoluar. Këtë esplikon këronin këtë fëmbull. Dhe të thetë për një shëqeri që ka qene rezikuar Në tash, nëse dikush për muslimanëve sprovuohet që jetë në këso shoqëri që po rrezikohet apo po po po fundoset ali atyre, e si duhet të jetë roli i besimtarit për ta shpëtuar një shoqëri. Të durëzoj pikat në vijim nuk duhet kuptuar si fund i sharrimit të kësaj teme. Nuk duhet kuptuar si fundi sharrimit të kësaj teme. Dhe gjithashtot pika që të retojmë këtu nuk duhet kuptuar se është tënë apo do të thua tërë aja që ka të bëjmë e këto pika Mirë po, aja që sënaj përmes këture pikave është Spaku që ne të kuptojmë drejt Adhurimin e Allahu Gjallewala edhe jashtë të gjamis Adhurimin e Allahu Gjallewala edhe jashtë i badeteve Caktuar a që ne i bëjmë Rolin ton Dhe gjithashtot të ndërëvezër të përdorim një odrofiës praktik, sa dhe që është i shkurëtër, sa dhe që është në shta jo i detajzuar sa duhet, për spako e kemë një odrofiës praktik, që sëtë slipërnive të luan rullën e dur për balas ojë që Zotë Gjellëore e ka ngarkuar dhe ka obliguar. Andaj, në nuk duhet me mendu se në e si muslimanë duhet të fundit të aktivizohemi për të bëjt e qëka. Nga se dykush më nëse qka ko rol të manë nëson e bëjt këtë? E qka ko rol nëson e bëjt këtë? Këto pika të ndrënë dhe që të ti përmenu asë gjenë nëse nuk kërëalizuajnë, nëpse kjo është e pamundëshme. Mirë po, njafton që Na shkarkojnë nga përgjësia e llogarisë dhënës për alojjen Leuala për ball të shoqërisat. Kjo është e pa, kjo është kërcësuar. Prandaj kur alojjet dora flet për një grup pejgamberësh, njerëzish që erdhën me përmirësu shoqërinë, erdhën me përmirësu gjallë në popullën e tyre. Dhe, dhe ata refuzuan për këtë këmbgulën me vazhdu që ti shpëtojnë dënimi të Allah Gjallë Vala kër e përmenën arsion e kësaj këmgulja dhe këti insistimi për përmisin qëfar thënë ma adhiraten arsuetim për azot Gjallë Vala mu arsutu për Allah që nga këna botun e dyta, wala allahum i rgjuhun e ndështë ata këthehen dhe më thonë, ndikimi është më rëndësi përmirësimi po për më poshtë është më rëndësishëm. Po mbi gjithë është me është karku veten nga përgjegjësia që ti për Allahut, për vendin dhe shoqërinë ku ka caktuar Allahu xhallahu ta të më çel. Andaj ne nuk ne nuk e kemi zgjidhur me kompiçet e këtij populli. Apo Allahu na ka përzgjedh. O sjur. Çlipe neve e ka përzgjedh gjuhën që ka më fol. Gjuhën e nonësi. A skush? Kush ta ka përzgjedh këtë gjuhë? Allahu xhallahu ajt ka përzjedh. Prandaj përzjedhja e tij është përgjegjësi për ty. Dën bazë të kësaj përzjedhje, ti më don llogarinë aftë. Dhe asgjë mos ndodh me këto pika, përveç se përpjekë me shkarku vetën nga para për është të shkarku veten nga përgjegjësia para Allahut për llogaridhënje, është e mjaftueshme për ne aftë. Mir po, paduhem se nuk mohohet pasojë edhe ndikimi pozitiv që çdo kush e lën në mesin dhe rrethin ku jeton dëgjitet pa sa i përvetënit të domosdoshme pika e parë të ndruzur që ne si besimtarë duhet ta kuptojmë shtylla e parë mbi të cilën ndërtohet përmirësimi, rregullimi, madje edhe ruajtja e shoqërisë është garantimi i të drejtave. Domthon Allahu jalla jalalu ka caktuar çdo kusht i kat të që gjdo të drejtave të ti. Dhe këto të drejta duhet të jenë të garantuara. Në qovë se nuk garantohen të drejtaj, shkele të drejtaj. Atër pa dushim se bëtë që alë për rizikimin e një nga shtullove kërësore që, që e në bëjnë qëqëri. E që kanë në nënkuptim me garantimin e të drejtajve? Kemi cikë dhësë harë për këtë temë që farë nënkuptojmë. Në Garantimit e drejtajve të nërëzër zakonisht trajtojtë të, të këni në nivelin e kryesave ndërsa garantimi i të drejtëve të kriusit nuk parashjet, nuk flitet për te. Për ndedhe, mësë garantimi i të drejtëve të Allahot në mes të njerëzve, po për mundësën më u arrit garantimi i të drejtëve të njerëzve. Në kur s'ka pas ma shumë, ma shumë donacione, financim, mbikëshyurje, shëqata, organizata, tësat kujdesen për të drejtët e njerëjët, kur s'ka pas? Në kur s'ka pas? Me të po di histori rallëher kabokia që sezullumi me ndonjërin çfarë ndosat. Po, po. Po, po. Është dorë nukonë kundërta. Ndryshe me kon, gjithë ky investim, gjithë kjo shoqata, gjithë organizata, gjithë kë mbikëqyrje. Përpara, për, për shkakun që njëri ka pozullum bo dikun bokën në anën e malltë tjetër, kurse ka marrë vesh, do të ka qenë më i lirë. Sëd mundësia padritë është e kufizuar, minimum për shkak këtë medium që para hapet oma s'përnojnë kjo, s'për i kuqë kjo zullëmqartë, apo s'për i aktivizojnë kje njerëzit me e nërëzullëmqarën. A ti shëk edhe, subhanë Allah, shëk shkelje të të të drejtave edhe më ndorët një rjutë në televizorë, si film bubo, si me konë film kjo, ndaj garantimi të drejtave, mirë po, prej ku me filluopën, garantimi i të drejtave sa Allahot bikresatë, E Allahu Gjellewala ka të drejta, po që i bje një kemi obligim, dhe jëzë Gjellewala. Si mund të përkufizujmë, se kjo është ti me gauk, po, me e përkufizu. Qka duhet me garantuna? Qka duhet me bona? Që e drejta e Allah të mështë të senot? Aja që e ka thunë Allahu Gjellewala, na jetën e partë, të surës fatiha. Elhamdulillahi, Rabbil Alemin. Nëjë duhet, në më thonë, e drejta e Allahu Gjellewala mbi krieset është që kriesa që Zotje është kujdestari i tyne dhe krius i tyne, tjenë mirë njëhasë, tjenë falneruasë. Allahu Gjellewala. Falnerimi cili manifestohet edhe shprehet për mes një koridori që Zotje ka qojtur i badet. I badet. I badet. Dhe më hëmë, nuk e rrinë falënrimit e këllatë gjerë levala për, për mes asë një koridorit, këtë në bëllëta. Shkanë, për shambullë, në që ti i ke marë borç dikujtë, e a dikë është ki të kime ma këtë i borçin në qitë ko, abo në regullë. Qëshma të a këtë i borçin ma këtanë këtë gjëllë lagari, që në umëri. A po, që kjo rruga me këtë i borçinë, të i shkanë me këtë i borçinë, në një po i qenë lagari të, të, të, të. Dhe të të duën e këmë këtë i borqën Unë e partë i këmë ndonë Dhe ku i këqunë E që, të në këtë të në këtë, këtë i të lagari Se Allah në të këmë ndonë këto Unë e së nuk e lagaris që me këtë i borqën Dhe të duën e dhe nuk vjen ku Nuk vjen të une, apo Allahu Gjallera të gjithë Tha rrugët E larje se borqën Dhe ti i kanë byru Pas njëres Që e ka hapë për mes rrugës e Muhamedit Në atë atër rrugën e qartë, Dërgojmë Allahot, falendrimet dhe mirë njojtë përmes adhurimit e i cili qka është gjithdo fjallë dhe vepër që e dënë Zotë Gjellewala. Do të thotë, e kërkuar peteja është orëbja Allahot, që në mënyrë caktuar, në këtë caktuar, të flasësh dhe dëprash atë që e dënë Zotë Gjellewala për të falendruar, në qovë se në këtë caktuar, nuk e flet atë që duhet e asë nuk e flet atë si duhet nuk ka rritë të ka la mërë njohja do më thonë, ja ke shkel një drejtë allonjën në valamë, s'ke pa zrejtë e kuptuve? një këtë caktuar ki u blikim me bo një punë caktume në formë caktume në njërë caktume nëse nuk e bënë, nuk e ke fëndru allonjën në valamë shumë thyrë, valamë e thjeshtë anë e duhet allonjën në ti garantuat e e drejta të kresat, nëse e drejta Allah garantohet, hapë rrugë dhe siguran që edhe të drejta të tjetë të siguron. Që kjo është regull Islam, që shë garantohen të drejta, pas taj edhe të kresës, më të braktisën të tokë, që kërkush nështë qofta jo kafsh, qofta jo bimë, qka do qofta? Pse? Qfar ta pegambere, sallallam? Në në qëkërshë fër e yon? Në duhë qëtë me kumëtë u fërën? Qfar ta pegambere, sallallam? Tha, Muhammedi, sallallam, el imanu, bid'un, vë sad'un e shu'be. Iman jësht, shtaf eddisa, dig. A'la ha, la ilaha illa Allah. Më elarta, ësht, la ilaha illa, edhe rita Allahot, Ua dënaha me e oltë është Ima të të të edha Në një të të rikë Një pënges në rrugë A i ka dollë njërit e pënges A i ka dollë qenit A i ka dollë lupës A i ka dollë kujdo kështë Ti e ljarëgan me eslirë Shë më rapë të Allah I badat Që këmë mes pëtë një dyjave është embushur Aja që quëtë të drejtat elementare Që njëri ka obligim me i garantua fëto Andaj e drejta Allah të garantuat Më adhurel, nuk e pafshi fillimisht besimin e në drejtë menë të dhe adhurimin e duhur ndaj tij. Që të gjitha këto janë të ndërlidhura me falëndrimin dhe mirnjohjen ndaj Allah xhallahu ala. Prandaj Kurani ka filluar me alhamdulillahi rabbil alamin. Kjo është suraatul Fatiha. Sura Hapsa. Apo një lloj parafënie kur'anore me kuptimin e çka ka këtë libër? Ka më simë dhe uzimë si thjesht falërues Allahut, domethënë te drejtat e Allahut që shto garanton atë. Dhe pastaj te krijesa. Çdo kriesë, domethënë kush do qoft ai, ka të drejta që duhet, agakar, për, duhet më ajo garanto. Kush do qoft ai? Mirë, po pastaj duhet të shikoj si bron këto drejta. Këtë tim tjetër. Mirë, po nuk ka kriesë mbi fytyrë tokës që e shohim, madje edhe që nuk e shohim E që nuk kemi obligimin e të tin atë. Duhet të mo garantuam njerëz bin kof, ekzëmbra. A the tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë që <coughs> devja më anku. O anku devja. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që o devja po ankuat. Ja kam thosur Allah më kuptoi. Qën rënkimin dhe ankesën e devës. E çfarë tha? Tha kjo devë po ankuat nga se po e ngarkon shumë auto. Jetu e ngarku shumë. Sa zguzon? Baronat. Pejgamberi sallallahu alajhihu wasallam bën të hutbën mbi një mbi një drup apo. Pastaj ja ndërtuan një minber me 3 shkallë që të hipën atë nga se ishte për ta shumë i vënë ku e bën të hutbën. Dhe subhanallahu, edhe druri lëshon të njëjtë rënkim për mallëngjimin që krijon për pejgamberin sallallahu alajhihu wasallam. Apo edhe u afrua pejganbiri s.a.s. dhe përgdhejli, si lejë lej, përgjithsia dhe ndërgjithje për balë që i ka. Aja ishte një cungi thjesht, apështë. Për të regu se gjitho kush. Ma dje, pejganbiri s.a.m.qfar tha, një grua hyri në gjehnem, armenon, në gjehnem, pse? Nga se e kesh të këtoj një matës, një matës e nuk ja garantit e drejtat, e mbylli një shtëpi, as nuk i dha vetë më hongë Merr pas nuk e mundsin mocsin me tonë me kërku, u shih për vetin. Gjanem ka shku. Ti ski drejt mocsin me me me me me me, me mbyn. Le ka fol zonë të detec. Apo ç'apo të bën? Ti shika drejt kët mocsin. Kur pegam merrësazan ka fol për drejtëtin e mocës, e çanit, e drunit, nkon kur, nehas ka pos kriza për drejtëtet e vetvetes Allahut. Apo, nehas kam ditë çka është e drejta. Për shembull, kur kokar pegamëson Me, me mesnë për kërë qendrat e botës që janë sëtë. Edhe mi ju thonë, duhet më garantuë dretë njërit, ata kështë në të pikake rati vlo, për cilë për nëtë. Po, një së kanë ditë që kanë dretët, po, në kanë ditë. Në hedim dhe mund, në vendet më të zhvilluara, vonë, vonë shumë, jenë apërëvu konvent të ku, i bardhë dhe zionë barabartë. Apo? Në ata së kanë pasë barabartë, dhe i vonë, Nëse ka qenë një ulur i Ziu, mkarrik te autobusët dhe ka një i Bardhi, ka qenë me lezhë, i Ziu do të më çu se i Bardhi ulet aty. Çë di von apo. Kur, kura kjo? Kur, kur pejgamberi sose para ndimi e sovjetiu ka thon, apo Bilal i thirë zonën. I Ziu, Robin na ka lë kur zonë kurhinë zonën në rokti. Nuk ka ibadet praktik më i madh përse namazi, ja ka besu lejmrimin kujt në zezaku. S'kon islam këtu pun. Kur janë luq këtu pun? Unë s'pofna s'ta shna Si muslimat me dollë ja, S'ka në ujna mëmburë, aja në muslimat ja, ja, po. Në vetën të unë, a i kënë arënune këtu barira a, a janë të garantuar atë të detë e gjdo kujt A qësë me a garantuar atë të detë e gjdo kujt Me zvetin e, në gjemot Në jetë i bjarë, në gjemot Me së muslimat e që e falën praktikues Në familje tonë Të ndërozër Janë tri pika të sëla duhet të kujdesemi për me i garantua të dretët tjetërëve. So, të dretët tjënë shumë, të veç me i dretët që i ka prindi, dretët që i ka thmijo, dretët që i ka gruja, dretët e bure, dretët e kojshirë. Kjo në dretët i gato kjo, mirë po kujdesu për të i gjera. E para, në më thonë, garantoja u të dretët tjetërëve, për mës zàmërstanda. Çega për mës zàmërstanda, apo do të pastrohet zemën nga paragjykimi, nga zilia, nga urrëtia, nga xhelozia, nga se kështu, domthonjë i acenon te drejtën tjetër. Nëse ti e xhelozon dikon, i ke zili, apo domthonjë ja ke mëut të drejtën e suksesit, domethë ai skuadit me pos sukses se ti tani e xhelozon. Apo, a është kështu? A është kjo zilia? Ço zilia? Në nuk nuk nuk nuk a ka ndjerë që jalouson vetveten? Jo, labl. Ose për shemb dikush u dhek, përjelizoi që dhek. Jo, labl. U dhek kur kushun jalouson? Apo. Pa, gjelazën, me thon, një me po jalouson në arritje. Domethënë, një njeri nuk guxon me pas sukses të tani më mbthamë zamra. E po kjo prindamos ta. Do të garantoj ato drejtat përmes cilërtësisë dhe kujdesmërisë së zamrës tonë, pa paragjykime, pa zili, pa hasat. Çka më bëna për të shtin don? Me zvetja, munëm këtë me bu? Munëm e bu. Pastaj, të garantuat e drejta e gjithë kujtë për mes gjuhës tonë. E bu, në më, më honë, kur tje përgajan dika në... Ja ke rezikuit të drejt një privatsis dikujna. Se qka është gjibetit? Nisem publikisht, dikurs që e banë, dhe se ka nuk i vjenë marë për atë punë, e se gjibetit. Vë njëri ka një të metë, nuk ka qefë mja për menë, nuk ka qefë me folë për të, tja për menë, dëmonë, aje ka privatë ato, aje ka dvetënë, ka gollë dvetënë, ka të metina, nëse na folën për të, ja, rezikujem të drejtën e privatsisë. Së të fullet shumë për e drejta privatsisë, a po, për në punë të saktunë, dërsa, e që ka të më aspekt në Gjibetit, ose barës e fjallëve, ose ofendimit, ose sharës, ose shumë të tira, pa po, tja garantujmë të drejta të njëri tjetit për mes gjuhës tonë edhe të drejta tja garantujmë të drejta të njëri tjetit për mes gjimtyre tona nuk i fluar nga dora el muslimu me nselim el muslimu në min lisani i ojedi besimtar i drejta është taj që janë të sigurt donë, janë të garantuar të tirit se nuk u ashkel të drejtat për mes gjuhës të ti për mes dorës të ti për mes dorës, shumë njëra për. Po, këtë dorë është simbolik e gjymëtyrëve. Simbolik e gjymëtyrëve. Kur Allah u thot, ule shikimin, të ashtë, apo, në në garantoja të drejten e moralit tjetërën, në derit. Mos e asina, apo. Kur Allah u gjellë o kërkam perive që, mos me e ndëgju në njështërën, në më thonë, garantoja të drejten e sigurisë ati tjetërët, mos e bëhë, korridor i për hapësë gënjeshtrëve. Prandaj me veshin ton ia ja garantojmë dikujt të drejtën, me gjuhën ton ia ja garantojmë dikujt të drejtën, me syrin ton ia ja garantojmë dikujt të drejtën ekzistimi i garantimit të drejtë të maskranit këso gjithmonë. E çka është e veçantë te Korani, fokusohet në sa aspekte që njerit nuk i kushton më ndjeshmë. Prandaj nuk është më garantu të drejtë dikujt veç me mëmësu me kona i lidh në aspekti olla. Jo, Mos më fol për dikon keq, është më garantu të drejtë atë mësme se nuk ati nderin, e moralin, e karakterin, e personatetin, e jetin, e kështu më ratu. Nënda dhe pegamberi s.a.sallem, do të ndakam su që të shliman e siguroj njërëtetën, u garantojnë të tjere se nuk dhëtë goditëni, nuk dhëtë lëndoheni, nuk dhëtë të bëtë e pa drejtë asë nga zemra jonë, asë nga gjuha jonë, e asë nga gjymëtyrët tonë atënë. E kjo është të rrëgëzër një element i rëndësishëm që, në mund e rrënë shëqnin e fëmë. Kër ka që tërësishë këtë nore, kër s'ka përgojim, s'ka bortje fjall, s'ka akuza, s'ka shpifje, apo s'ka cenim të zërtë me dorë, me dhesh, me goj, me sy, s'ka. Atërë që kjo është një shëndoshëm. Dhe shëndeti i një shëqërije matët me këtë element që ne e përmandë Dëshojmë me qenë të integruar, në shëshni edhe na jemë, zësë kemë ku me shku, pjesë e kësa i shëshni jemë, nga më tëmë. Ska për emra ndarës, ne dhe ata, ne të gjithë jemë, bashkë. Mirë po, na duhet me qenë endë më aktivë, përshka këse, e adhrujmë Allah në gjellë uala dhe praktikisht, pasë që kemi dekleruar teorikisht, se Allah është zotë jonë dhe Muhammedi sasërëm është i dirguar jonë. Pik tjetër të ndërëzër që duhet në pasë parasysh, gjitho musliman është shtylla e, dytë e, ruajtë e së shëshqyqës është elementi përgjëtsis. No, në gjitho kush është përgjëts, për diqka. Kërë përgjëtsia është teme, këmi tërtuet të ma mati në veti edhe po dume e kufizu si pik, mos më uxjeru përshka këse ka pik e tjera, të ndërëzër kënë në kuptan dy gjera më rë E para, gjdo kush e ka një rol të përcaktuar nga Zoti Gjellewala dhe nuk i shërben a i këti roli, Zoti a ja ka do në këtë roli. Cëllë është e rol? Për shambu. Gjdo kush pejnive, apo është birë, apo bijë e dikujtë, apo? Aji, s'ka o dikush, qësë, a dhej me së më këmë papo përpanonë. Në gjithë jemi me baba dhe me non Do me thonë Allahu Gjellot ta ka përcaktu rullin e Birit e dikujt Me automatizm në kuptojnë se ki për eshjet Me automatizm Pastaj ti ki me jetu Mes njerëzve Që të në vetë malë Apo dhe, në, Ki njerëz për edhe Me automatizm Në në ti je komshi i dikujt Në në ki për eshjet Ti ki me do në rrugë Apo Ki me taku njerëzve Kime ble, kime shite, me blekim e me shit. Me automatizëm merre kuptuar se ti ke presi. Përto përsi për këtu nuk duhet mirë me shkum në krye shkollë e tani me me ku, për shembull, më thon ai që studion në shkollë, ska presi për çshnjin. Ai jo, gjithë. Prandaj na si besimtar duhet me njëft. Çfar presi e ke vlon ndaj prej? Nëse na çfar presi e ke ndaj këshive? Çfar presi e ke ndaj madh vjetërave? Çfar presi e ke ndaj shokve qëfar përgjësi e këndaj gjdo kujtë e kështë më rrat nëse jemi në nivel të duhur të përgjësis jemi atërë në më thonë faktor i rëndësishëm për garantimin e ndërtimi të shëshqërisë e mirë të të të të të të që kja është dhe e dyta që ka dhe përgjësi në është përgjësi që e përzil të të dhatë për mësoj me e mbyllë një shtekë në shëshqë e para për zhjë është ingarkuar i me te, me automatizëm deshtes deshtes e dyta është ajo që tje përzid e mërë në biveti një përgjëtësi caktuar që përmesaj me e mbyllë një shtekë qësëri, qëka nukë këpëtan kjo të dhe në të nëzër pejganveri sallësallem në hadithin një orë që kemi të sekë kërë tha a alemu kum bil halali o halam mu adhë Më i dituri për haladë dhe haramin është Muadhi ibn Gjebeli Do me thonë Shteku në haladë dhe haramit E ka marrë pisupet e ti me e këri kush Muadhi U akra u kum likitabila Ubej ibn i kabin Ajë që e ledzën më smiri, më zbukuri Më së drejti li ibn Allah është Ubej ibn i kabin Do me thonë Keni problem për Koran Keni problem për dialektet e Koranit Qështë ledzohet Qështë Kazbith Shka e ti ubej ibn i kabin E kam bj Eka mbili një shtekë, e kështu më ratë. Ma dhjë dhe në luft të nërëzër, pejgamberi s'a sëllëm, i ndonë të përjesit kush përmer një shtek të saktum, dhe po i a ja jep hakun këtë shtego. Kjo është shumë bërënësishma, dhe në këtë dy të një, bajegi si musliman nuk imi të organizuar si duhet apë. Pejgamberi s'a sëllëm e një luft, e nëzori një shpat, e tha kush e merë kët E në thënë, cilë është haku, ja Rasulullah? Tha, dëmohon, me luftu me te, deri sa, dëmohon, shpartëllotar mi kose të zesky, s'ka me elshua, më. Një ashab e budugjane, radiallahu taallë, thënë, ja Rasulullah. Dëmohon, këtë shtekë, hakun e zëj, unë e dhëmë, ama. Për e nga mërësëm, thënë, në sejapë, hakun, gjëllitë në kitë garantumë. Nëjë dhe shumë që, dëmohon, shambull e këso luftë me këthin pache që nësë si në të hujtë për luftë në të hujtë për nërthonë normalë, për mpache apo? dhe simbolikisht shpata që ka qenë dëmonë uh, simbol i, i, i luftës e të keqës për zhëtë një shpata tonë e një tonë ju që i prej në vranë më të larga saj po për zhëtë të ti një mjetë caktuar apo e që thua se unë e kësaj këmë në hakun për shambull Nuk kem nevoj për njerëz të shkolluar dĩshëm. A keni nevojë? Shumë. A keni nevojë di kur si hap ku ndiejës Allah. Lëzim, më studim, më shërbim ç'i duhet apo. Nuk e keç përdor dijen, apo nuk mësoheton përmes dijes, si ka ball. Ama njerëz që e përdorin dijen ç'i duhet, pse po kem nevojë shumë më pas? Apo. Një muslimu më thonë se a është obligim shoqëror në më pas ku të shkolluara po? Unë e mëshilli kësaj ka. Apo, unë e msheli këtë shtëg në që drejtim E a i tëti në këdrejtim E unë në këdrejtim Në mbyllë shtigjet Kësa ju lemati kanë thonë Farz du kifaje Apo, farz obligim Po e që nështë farz kolektiv Imam Shatibio Rahimullah E të retojnë këtë qështë e mjëtë mre kulushme Në kohët e hershme Para para 700 vjetë Apo, nëse miret modeli i këti tëjtimi Subhanallah Si shpërndat përgjësia kolektive të indivetet që marrin bisupet e tyre me embyll një shtënë, që është një bërë. Ndikush, të atë, une po e marrë, une zëmonë një, po, une, une, se kërë një ojë për pasajaj, është për dhejtë, po, që ti, për shabër, ti, në tërsin e shumë shtigjeve që i kena, që i shtëni, që duhet me kondikush, mos me lehu me në rrjellë, ujë për atyën, ose me dëpër Shumë shtigja, cëllin shtek tep, të, dobeshme, shtigune shtigune pumes, shtigune e mshilët e përë cëllin këthonti, onë njën për qëta apëtëm një qka dobeshme, një qka dobeshme përë shtegu në shkollimet, shtegu në punës, shtegu në e ekonomisë ka në nevoj për njerëz që kanë biznesë, që punësoj njerëz luftojnë varëfrinë, luftojnë papunësinë kja është përgjëtsi e dikujt, dikujtës duhet dhuk me krykit punë E ato e ato tia shumë tia ato. Çe kjo është integrimi realish është një. Çka është rula shoqisë? Kur secili e merr pjesën për një shtek caktuar, si përgjithësi thot, unë jam përgjithësor. Kaç që derd nuk keni me hy. Në atë kuptim nuk keni me u goditapur. Të ndonjëherë. Në, nëzër, në për betejeve, kur një njëri për betejë kur un donin përgjithësi një njeri i vjetër kishte marr pjesë. I than ti në ku me që ty <të> këptim, me që parë, sënë, qënë qënë qënë qënë alati sti plakje në ku me qënë thë unë kam ardhë sëtë te ju këtë në këtë ushtëri dëmëon me mbyllë në shtekë cilë në shtekë e mbyllë thë ti të... unë e thë diri sëtë i kon bo 4.000 hatme 4.000 her e kon përmundu Kurani në bojë kam ardhë me këtë bagaj me lutë Allah me një mujuve që shtekë unë e mshelja Hamshad nishtaj vetë badi dhe dobë, u çon nuk kam diunë, as nuk kam fuqi, as nuk kam kreativitet, pastu kam porrë, as nuk kam kurçë, kurçë s'diunë apo. Amun e diçur me ibadat e mshejë laptop. Gjinoj nonstop, fona nonstop. Di çka bëlem apo? Në shtek caktuar ku ne mbyllim. Cili është ai shtek? Prandaj të ruzoj, as pse si jona me mbyll shtigje. Jo milion zbrazta mik, gazetarisë dezertimin e studentëve për gjeneratë ndoja e me dezertuaru kurriz mik luft, për luftë apo. O po deserti për të mënga përgjësit që dikush duhet me kap. Mosmeliuç flamurin në shtegun e caktuar me ram, me kap dikush. Kjo është prësia dikujt bënëve. Andaj ti, ti, ti unë cilë shteg e kemshëti ulabok. Qi skinorën thon mua asati. Po Allahu të thoshë Arab, ti të vënxhin ke përzit me kon, qi shteg unë bidhni laptë. Cili është ai shtegu? Qi kjo është prësia. Me kon për gjajs. Ma ju jo indiferent. Don sa shtigësh je, sa pushje je isho Allah qënëzutit i kanë po a, e ti sa kete presën me orën me hdiju me mshelë, leti me hdijun nuk godzan besimin e me hdijun me kriju pasivitat pesimizën që e regulon me hdiju për i natë nuk ka mundës e me bo këtë punë nëse nuk janë dihvumë nga për para nësa e du të marë me gjithë njerëz e nëse nuk i minë qënëzutit i tjera qënë allahë tjera anajtë të nërëzër Shikoni, ije te pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fillimisht e prezantoi fen tek kush? Tek të afërmit e tij, tek populli i tij, që ata të marrin përgjegjësitë e duhura për me profin e Allahut. Ata nuk dëshën, ata refuzuan. Ambët shtegu i zbrast, ambët, ja. E mbushi Allahu dhe lodh me Bilalin e me ata, shumë bukur kan e kanë krypun atë. Me dikën Allahu komi mbush të sigje. Mir po ku kënaqet unë edhe te ata. Mendaj ku kënaq bashku Kasi këtu rrgjallajnë bërë me të shka Andaj shtyr e rëndësish Me e ndërtimit të shëqëris është Mentaliteti përgjëtsis Ollo, tiki përgjëtsi Si kur që edhe Diso edhe kemi thënë Nëse një musliman fillan më ufalë Apo A i ngarkot me dy përgjëtsi Përgjëtsia e parë është Në aport me Zotin dhe më thonë që me kry këtë obligim me regull një sistematike si duhet, kjo është obligim dhe laud presia e dytë është kër fillon më u fale, më pratiku fejë në ne mëndë fejës me më fale, është që tash për mesteja feja më u kuptu drejtë me pasi më ashtë mirë, e kjo presi ne menëm që nëse fale me e krakuj presinë pas taj qështë e kuptojnë fin njështë për mesneve, sielja jonë, organizimi jonë, apo bashkëpunimi jonë, e kjo s'ka gane, ja, që kjo është mëngesa e qëti, e kësaj përgjësia që unë në poflasë për të avto. A të do në këtë përgjësur, Allah, në kur ditë rrugë mesu, unë këmë përgjësio allo. Njështë bukju si musliman, unë në me ato e në familje këmë përgjësiave, e kështë të mëral, Këtu janë dy çështje që më kuptua. E para, përgjësia që takar pa Allahu me ekzistimin tën, ekziston ki për vësillo. Ç's kiçari ja pa ku? Biri dikujt, ja kuishi dikujt, ja babai dikujt, ja nona dikujt, çka ki me kon? Ki për jetën. S'i li boshka dosht, ja s'ki ki, ki për jetën. Dhe e dyta është vullnetare me përgjënd për obligative diçka me përgjënd. Do nuk do të obligohet çka me përgjënd, përzir, ti përgjënd problemi këkimë për diçka. Të ndrozojmë. Para mendoj se është ke serioza. Nëse nis tan i caktuar shoqëri që nuk funksionon. Nuk ka sht i mbushur si duhet. Dhe njerëzit që si pasoj e mungesës së njerëzën kështeq vuajn, këtë Allah kena përziem. Deton. Apo ka ç'se punë thjesht. Edhe persë i ka nxit njerëzit kush e bën kët, kush kon këtu që më mbyr fytyç. Për një së tëmë ka farzi ajin, obligin, persona individual dhe farzi kifaja, farzi kolektiv, i si të tëtë, unë e jojeki presin ju e për këtë puna ta. Unë jojeki presin për këtë puna. Andaj, që është një ka për obligin, me pas njerës ditun për fejë. Dhe njerës që shkuin me më, më, më sufen, i thune Allah Gjallewala, unë e namën të puplë i tem për shkuin me më, më sufen, kjo është presin e mënda më asë njerëta. Diku shumë po shkemi mësuam namën, tallat mësuam mjekësinë, më i shërua popullin e tëm. Do të s'ka njerëz ku mëshëruan, na kanë gjonatën ton. E kështu më radhën. Prandaj, përgjësia individuale edhe kolektive, edhe e, e, e, e ngarkuar nga Zoti, por edhe e përzier nga ana jon. Ka puni flamur edhe thuaj Allahut, unë më len Allahs, s'kam lënë më radhën. Nga çykishtek më linë Allah, nuk keni më dëmtu. Tjetër nuk e di, nga çykishtek më linë Allah xhallola, keni më cil sytat ti përzihen shtektonin do të thonë. Që kjo është pelosia dhe që është ndërtuar shoqënia të ndërtuar, por sipas asaj që na mëson ky shembull Kur'anor edhe fjalët e tjera të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tjetra që duhet të pasojmë do të them, kur flasim për ndërtimin e shoqërisë, nga shtylla se ka shumë tema të tjera dhe pika tjera, të tjera, por ngadysa shtylla kryesore. E treta është ë باشقوني من درسيات مزوية تابة سيما باشقوني واما الله جل وراء قال وَتَعَابًا وَلَا الْبِرِّ وَالتَّقْوَى اندهماوني مُبُثْميرًا مُبُثْمَارًا الله قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اندهماوني مُبُثْميرًا مُبُثْمَارًا ذا اندهماوني Në atë që alloq, i knoq no, me të dhe. El mu'minune, u el mu'minat, besimtaret dhe besimtaret janë miq të njërtetit, juar miq, janë miq. E, kërjen miq, qka bojnë? Bashkpunojnë në pun të mira, për të urdru për to, për të cërë për to, për të urdzu ka pun të mira, dhe gjithashtot në ndalimin a sa që është e keqe. Pra ndaj, të nërëzëm, da kërë nevoj, Më ndihmo, një çetë. Se kur sa ka shumë shën për këtë, një gatë domestik. Ka tië njërin kaluaran, prasë, ka qenj si të kaluarën. Për mënyrë profesë ka qenë bëmrsi mal ato. Ka qenë bëmrsi mal. Domthonjë nuk e kanë shfuqurat derën kur. Gjet i kanë sekon derën. Ka ditë që të çkyt do të më shku për këtë punë. Dha kanë dhonë ngjere ai njerë që u napën, me lut, me bezdis. S'kam u ndihmuar as duhet apo. Edhe Fukarat Tadir Adersai nuk po e gjon ambicien e duhur për me vnimu, po gjon vonëti. Sukaun, hajni era ma von dikun. Jo, jo. Ja, se e ka ditur se thot hajt, e hajt tani çon zotin dikun te atë që na. Ai s'ka thosht. Ka thon, i ka thon atij, më, më punoi punturit vet, argoti që ka pas, i ka thon, shko firmofilone fisteku, vrim me çka. Oto i gojë ju koni një dietar njerëz caktum që kanë pas dietë një në ardën me gjithë tajë, ka thonë, më fëllë një pak për dhlerën e bëmirsisë, ka thonë një pak së mirën me bëmiri, përse nuk ka shterë, a po, a të i ka thonë, ka thonë Allah, ka thonë pegamberit, a i të ushjë, kjo ka buë kështu, a i të, të ushjë, ka në ballë, që leo dhere të asha përë, a po, ka në vëjnjëri, kjo bashkëpunim, në dhe Allah që, që në levona e rajit e ledhiju këtë dhe bubidin, e ke po atë që zbeson këmet, fedhali ke ledhijedu ull jetim, ajo është që e praktis jetimit, do mëtë a i vetë së një mën jetimit, a i vetë së një mën të gradët, a i vetë së një mën, po asë nuk nëzit, asë në ndihmon, që kjo ështëm? A po, përndaj, ose, si kurse kemi thënë të nërëzërëm, bashkuno në gjdo projekt mirë, ose, duke e inicu projektin, e tjerë mu bashkan gjitë, ose duke ju bashkan gjitë projektit, pas që të kështë e ka inicu. Ndikon ka po. Bashkuna. Nuk dijet apë nuk kujem e se opën. Për shambër, kjo gjami shika sa bukër e kanë regullu. Allahu ishtë përblevë kështë dhe të sënë të kajë për gjamija. I pak uftë Allahu më të mira, se në kanë bo edhe mu knaqë, po edhe mundi krenar kush për eshe këtë gjami subhanë lanë nga të aqës shërë mëslimar po ma hnithin me këtë gjami atë edhe kush ka sakrifiku për këtë puna sa është e regulu me e sa është me gjithat me gjithat a kanu i me bashkullu edhe na me minë bajt e mukytis po pa dëshir edhe ti ki mundësi me marë sërapin e bashkullimit e ndërtimi gjamis A janë që mbu një përshqipë e sotë të nërëzë, subhanë dhe është njerëzit të sajnë kreativ në këtë bashkëpunim, të, subhanë Allah, me marë se vapin, me një gjemi, me një vajnë e pash, po me në fratë e pash, një njeri, me një gjemi, shumë e buke regullume, ka undone dukën një se vapë nuk apë, po du me ku më bashkëpunëtur me këta njerëz për këtë se vapë, që ka bon? Kështë e marë, dhe me thon Do një një raft të syzave E kishë vendosë një dhe të polë syzat Epo? Edhe kishë ura, plus një 0,5 Plus një kështut, minus shikax Doon, dioptri të syzave Edhe kishë vendosë të kraft të koranit Që njerë dhvij me lezu Ki karru syzat ka, A e ka unë kusht letë zënë tërë Unë i po të minimu muslima me lezu koran me syzat e mija Edhe të e ke kthej syzat në vend vet Se për gjamiën ato, mos më i mërët është me jelë Që i ka... Kjo duke të thjesht, po kur të e lëgarisht, subhanallah, njërin gjesusat, e shafë, dhëtët, e, e Allah është përbleqë i përshënë, po, me që kaqë, a jetë, e 4-5 yusat, bashkëpunëtur në mirëmbatë në gjemisa të duke. Ndime të duke me pas kreativitet në bashkëpunim, apëtën. Në me pas fillimisht, me pas mentalitet të kurdisën për bashkëpunim. Në duke me bashkëpunu, në punë mira, parë me kunë kreativit, qështë me bashkëpunu, apëtën çish në kompesë këtë projektin, ç'më kompesë seksion. Në kom të merre ato. E kur koksi garime mbashponim në kreativitet, ç'shfnia lulzon ato. Gase në kozili, në ka, ka për shemb, a ky e ka bua, e on duhet po tash një teatr mi kalluçi ç'apo sh... bu... në ka, në ka garime për tkëjia, në ka rënim, ka ndërtim e shëfsis i duhet ndërtim, i duhet për krajm projektet e caktuara jo gara tkëjia për autoritet në lavdata ato. Ndhe Allah dhe të avu në halëm, birri vë të akva, ndihmojnë punë të mira, e punë të mirën ato që i dhe dhe në kënevoj, shika, kënevoj, projekt, do në loge e leo halë. Ndhe në kënë nevoj, shikon, ka nevoj, në gjitha projekt dhe Allah, ki mundësi, ki mundësi, me kënë bashkësmasën, me fjallë, me dhënje, me aspektë fizikë, me udhëzimë, me nëzitë, të vetë ski, shkonë që të dikonë, aja, ti ki bashkë, këa është e mira kësë e feje, Kjo është në mire kësë fejë se kursh do që japë minimumin e kontributit, Zotë i Gjerëleon e bënë bashkës ma nëse vajtë, e bënë bashkës ma nëse vajtë. E bënë bashkës ma nëse vajtë. Përëndaj edhe, a i njëri që hadithi, pejgamerës hadithi i, e buvërërës, razdjallahu ta alani që thot, pejgamerës në kërë e falë në mazën, në këtyj ka gjemati, dhe për njerë, hyrë në në gjamin njerës të s dhe ashtë raska kapitull këshillën ftyrë se këta njerëz më të buksan ngarko. Kur i ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Umar zet, u pun ftyrë në atë shaka e mrzit. O, këta njerëz. Umar zet kur i pa, por edhe Umar zet me çka mënimuva këtu ne, ai s'kishte për vetën. Dhe një sabisje si pa ftyrë pejgamberi, shkojnë shpejt vetan. Çka ka gjet? Ti çka duk le ka futë, që do të thë, e ka e ka tiesh në ka ngrej, pak so, so nzen kia. Pak irdhe hudhe tek pejgamberi më xhutëm kur e pon tiert thashë hudufka ha të piajëzëm dora kthe burrë e dikush bërë diçka dikush bëri diçka u boni grumbull dimash para pejgamberit thotë trëntusi fastanara wajhu an-nabi u ndriçua fytyra pejgamber nga gëzimi ço çfarë nervo dhe tha men sanne fil islami sunnatan hasana kush ni islam e nis ni një pun e ka se opne ke aty që bojn mastina pa u mungu se opne të tjerëve apo ai ç'ka është me bashponu Gjithë adhuran, e she di kush po punon. Nimoj, po angazhon dikon, tu ne zgj këta ma çfarë dimë bon atë. Me bashkum të gjithë apo? Që këtu boto është mia, me bashk punim. Apo me me me me me, me, me, me solidaritet. Ti ç'të di vont apo? E po jemara bora në 3 jetë saktë, në 5 jetë saktë, vetë këta do po të më bëj këtu. Jo llaftë. Po, punë saktëmi bjen këti, bjen aty, senga sa se ka për zët kët shteg, na tham. Mirë, po këso do të ta çmëelon vetë at shteg. Ti peshteguton, ndihmoj këti shtegun e këtij. E ti pish ti go tin, më bashkuket aty. E këtë mora. Ç'ka bashkullim? Ç'ka bashkullim? Dikush e ka diën. Po mos me pas për krahën, pse më çam për para. I duhet për krahja. Qoftë ekonomike, qoftë autoritet, qoftë edhe me numër, me çka të qoftë. Andaj ç'tu bashpunim. Dikush, dikush. Prandaj atë kë jami ç'i falim sot e bukur, është ndërtuar pe shumë tigullave tulla apo po? Se cila bashkëpunan me tjetër me emajt këtë gjami Nuk e man këtë veç një tullë Sato që mund më në konevorë, se man As një shkëm se man Por bashkëpunimi, po dhamë kushtimisht, më, më simbolike, lana, e un, e një simbolike Bashkëpunimi tjegullane E man të forë, ta me Qështu e bashkëpunimi unë, e man të forë, shëni Es për para, ta E kemi shumë prejkët që mundë me bashkë bashk, Mi që për para, të shumë ta Pa doshë me hi, ta me Me që nështë në, në kë Dikush keni gjon kush janë? Ës dikush apo e nxit dikon e dikush kën jap. Shumë bota rreth. E këto bota projektet shumë që kanë mundësi me bashkëpunëresën e topit. Gjithashtu të ndërvozur prej pikave të transferime që shoqnia ndërtohet është edhe kujdesi për gjeneratorat, edukimi i gjeneratorëve. Na ka thonë më thon, unë e kuptoj këtë shteg, unë e kuptoj. Mirë, po kur desh dikush ka qaftë? Ç'a bota? Andaj këtu mësime t'i bërtim të gjenerata që vinë. Si kërështëta, zekërija a.s. Kur e lutja Allah mi adhonit djon, pse e lutja Allah mi adhonit djon? A mi adhonat djon që mësme kjesht tjertë që s'kof mi, a për kët, a për minimum më prashitam, qka? Më të rëgjëgon mua, në qka më të rëgjëgon? Në qka më të rëgjëgon mua? Pegandar, unë jë më pejgan darë, unë komisionë, unë dëmësi me përdubi për hopët e njerët të përdubi përdubi një, një, një pasarës që vazhdanaj rrugën e kumptimit e të smetimit të përdubi a kelon pasarës mështë e që e mshëll shtigën tënë që kemë rëndësien? Me edukur Me edukur me edukur në ato që ka dikush kur bjen ti vazhdanaj mështë edukur edukim që tjetë edukim që tjetë në më thonë antar produktiv shëqëri në procesi me, me bashkpunim me garantim të eksutorë me gjithë ato anëtarë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sikur për ashtu fëmijë nga xhamia po i kamsua nje ç'marr në fëmijën xhami jo me bezdis njerëz po i ka edukuar i kamsua më dia fëmiu ka qenë gati për të recaktuarme çë më i mësua murrin për si më mësua murrin detyrë këtë merë që të jenë gjenerat ndoshta nosat gjenerata që tjenë generat, Po prej si marrë masneve, nuk e di, amon, ka të mira, ka përgzime, po, edhe ka vëllohi shkënjim të madhapta. Nuk e di kujtë kimi alon, që ato pak që oritë kujtë kimi alon. Njerët të sëtë, s'ka një interesështë në posë, dhe maon, mi kalu në, atë dëdor, ose rjetë social, ose aty, ose duke shkëm bëjë, s'ka e angazhim të të të të të të të të të të të të të të të të të t Nëse gjithë të rëthonat i shërbejn Arktimit, dëfrimit I shërbejn mendelehtsis I shërbejn lastimit Por jua dhe sërëstetit ta Ne është obligimi joni që me pregadit Për kësëshin, generatat të ashmët të cilat E përqojn e manetin matutje Shkujn matutje e kështë marat Dhe fundi që du me përmanë të nërvëzër Prej atyri që Neve se musliman në ndihman Me ndëtu shëqin Me kën me këto me me, me që do të thotë individ konstruktiv, produktiv, konform me vetë Allahu xhallehu wela për mëruajtjen e fshtin. Me sallallah pole-n këtijam për Jeshush Vit që ruano. Ata nuk i patën këto elemente për sa ta ruanoan. Shumëta tash janë këtë pikë. Duhet të përbyj me kët. E fundit për kët ligjrat është do të thotë të i rezistojmë rëzicjene që e rezikojmë një shëqërija për tëmë e qëke të e rezikojmë një shëqëritë tëmë dhe? e rezikojmë të shumë tëmë mungesa e besimit të duhur e rezikojmë përhapja dukurive negative e rezikojmë sa ka hadithë që ka folë pjegamere për sa sëllëm se këmë një popët përhapët rana që kjo ndohë, kur përhapët i moraliteti kjo ndodh, ku përhapët keze kjo ndodh, e kështu më la. Andaj, të organizoemi si shëqëri me i rezistu dukurive negative. Që kja është? Më organizu, gjithë. Pa marësisht, për shambull, mendimive tona. A është droga, rëzik për gjithë neve? Po. Gjithë, imit për një me së është rëzik. Duhet organizim, shëqënorë, për mi i rezistut rreziku. Çdo ideologji, çdo mendime, filozofi që e rrezikon të shoqërinë duhet më organizu për imunizim të shoqërisë, që më i përballu dhe më i rezistuo duke rive negativ. Ndërsa një gjë që është e hapur sidem, si për shembull tash çe po ë këto uh, shërbat sezonale që po vin, çiu dhe ka shumë ronësit përna zendë pa pregaditurë që ka mu bënë ujërë? po ka viktima, po shkatronë në duhet mobilizim për me i rezistu fatkecive në të rrurë a duhet duhet pra alësën nuk ka organizim dhe mobilizim për aprak u izdvejt vjen e tani s'ki arsye pas me thonë në kanë zonë në befas po në borë në dhetor edhe një narë neve në në zonë në befas pëse? nga se s'ko organizim shështënurë të duhur që i rezistan rezicive të këtila të fatkecive që i dojnë natururat i ne përthemi ka të fatkeci shështënurë që i rezikurin atëve vërshimi matë këqia se u i së zjarëmi sajmi të gacim e përbalu sajmi të gacim sajmi të organizum sa kojmunitet shështënurë përmi i rezitu kërive negative Edhe kjo është ajo që muslimon dhëtë më kujlesë për të aptër Spako për vetë në ti dhe për familje ti Pasaj aj për familje ti, kjo për rëmjë e kështu më ram Të në rëzër Ibn Mesudi Radi Allahu Teala Do më hëllon E ka pasë është provu Një këtë saktume që Gruja ti tjetë e smur është smur grej vetëm Dhe Dhe me është ka të tu mi bujlaq, pos Allah Gjelloh ka daq që mu vënu shërimja. Një dit ka ardhë një grua edhe i ka thonë, pëse nuk e përvëm këto kështu apëta? Dhe ma me marrë një falloj punët sa këtu, në sëllë i hajmalie, apo dhe me prume ta më shërua. Dhe gruja lërë nga së pruva, dhe ardhja e, e kësaj kërkese ju në formëne, në e nëmsu që hajmalie e që është dhe, Ka një qënë lej formë avë të në caktume që, zë dhe me hame, ka veç me formë, me shkruvë, si kurse, për shambull, njerë falën e kuptojnë, falëtor, veç formë caktume, ka një qënë milojët falëve sot që bënë avë, e po, e kësumera avë, e ndaj, edhe e dopt, edhe e ludhën nga shkruvë, por edhe, pa kemi gullume, ke migullu me kjo oferta, e kalon që të të të të të të të të të të të të të të të të të t që okë okay. e, e filen gruja ka thot, e shirkun febejti ibn Mes'ud ka në qësh këni leju me hi shirkun në shkëni ibn Mes'udit meni ka mor mosat edhe ndaj kësa i qështje po ndaj gru që ka pru këtë puna pa. ka në mua e gru shkënd dikëntetër për ju të ju apë se kjo është të omë tendenës Ndohon një dukurinë negative shëmtuar me dhe përtu të shpia. E sujqinë. E sa so kallë në nëruar, së përshambo dhe firme vizetimor, që përmbajnë në videt duhet degenerim, cka ishëm që e rizikon besimin. Fëmijaj të këqyre të shkun viber me tjertë. A e përsi të këqyre në të apo? Apo, riziku vjen, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Aki të nëzorin, aki internetin, në shpetë ka arrupë. Sa i imon, i gacëm, i mobilizum, i organizum, bërë që ata rapë, shpistë, shkretë me i rujtë nga këto mashtajime. Sa firma vizetimor ka, apo, që jepin njëri u të cilësi hujënore, superfuqit sa këtu më, apo, që me haru Allah në gjatë lëvora, ka njerë që na projmë bëjnë gjithë që ka të, apo, ty sdo këtë këtë, po, kjo e firme dhe, po, po, po, dhe, Të zgudet kurdja, ama ata firma duhet të saktaun. I kanë bëu të njerëz bajagit me ata. Edhe bajagit po din çka po duhet. Me anë hıç po morrën ajo. A kupton? Njapta. Ofertën mund ta konfirmoj ato apo. Logun me lota të sakta, lunë apo të znat mbjellën tekaj arrogancë, dhun, individualizëm. Dhe çati ngatin, gjitur me ty. Pa ti di se si çka po ndodh. Apo Ako imunitet, andaj një shëqvij e pa organizume për imunizimin e vetës dhe, dhe familje dhe shëqvijs përmërujnë nga rëzichet, nga dukerit negative nuk mundet me kone që në dushme nuk mundet me kone që në dushme nuk mundet me këtë me ndërtuva me kërësin ujnë të mel bjene e vetëve tiju a po, mundet me ndërtuva i palatë të madhë, i bukur, katëm katëm, të shumë i fort me i përnë qësëse se këna sigurët të melin, i hujit e hane për E këmërënësia të, edhe këtë ta kuptoj A adinë që ka pëmësojnë fëmënja jonë A adinë që ka pëlezojnë, a adinë që e pëkëshyren A janë të imunizuar mjaftushmë që Më se patë mundë si përpjekët e sektuara Më u arënu identitetin Më u arënu edukimin, më u arënu besimin E kështë më ratë A ka në imunitet, ti a ki imunitet mjaftushmë E kështë më ratë Se që li në odën e vetë Se që li në pragun e ti, që që është element e rëndësë shëmë, nga elementet që e përbëjnë ndërtimin dhe ruajtën e shëqelisat. Mënë kujtuatë me këtët me përfundohë, të ndërbëzër, njëhera gjastudime në Medinat, me një legjeratë një prej profesorave, të më thonë, e nëzorri nga gjepi, një, të më thonë, si loj fotografie, fotoje, caktuar apo, ozakonesh qjellojt për shembull ne por, ha? Keni po fëmijë që qjellojnë për chips, qjellojnë për çaktunë, qjellën atun. Ai më kon, për shembull foto ndonjë futboleri, futbollist, unë kam foto diçka, mund më keni porosia këtu me që kanë duan Medinet, pejgamberi i Zotit. Po. Dhe më me ka medine, Dëmonë, e ka blini produkt dhe ka qjellur i porosi. Ne a duket këra za për e ka marr, po ai porosi shumë bukur e qëndisme me, me foto në me dhe ka qen edhe po e lexzon porosinën. Po. Domthon, tundoz funë kryje apo mbjellje e urrëjtës për Muhameditin sallallahu alajhi. Ës paketuar mranë çokoladës atë. Apo dingjit mos. Mos po të bëu tash panik, ej, po të mohoj që kujdesit. Shpëshnia ndërtohet edhe mbi këtë parim, parimin e kujdesit të vëdijes edhe të vëgjilinqës. Jo me konë të pakujdeshëm edhe me konë që ja, këta veçnijen, po, dhe, po që ta buen bura nesër. Që ta. A, po, a kanë me qenë të ushqyër me kuptimet e duhërë? A kanë me qenë të edukuar me bazës që ndosha? A kanë me posë imunitet me aftushe me i rezistu virusave? Të a kanë me qenë? E që kjo është presje e jonë aptëm, për me nërëtu që integri, real, që që që që që që që që që që që që që që që që e kërkanë Korani dhe pegamberi sallëm dhe kuptimit e dure që një duhet me inseru në, në vetën tona. Dhe shumë tjera të nërëveze që kanë të bëjnë me këtë qështje, mirë pasikur që e ceka eshte me qëllimi mjëndon në disa vequllzime mjëndon në disa kuptimit saktuara që mësë mu nërgu me mbet në shtegu në duhet nga sërpërëci para Allah të fillemisht e pas taj edhe para njerëzve, para popullit që ti je pjesë e tij. Ta ruaj popullin ton në shënjin ton, në vendin ton, që ti lëzon vazhdimisht, e të preparon vazhdimisht, e të preparon vazhdimisht. Mirpo, bëhet ashtu ku është i qëndrueshëm, i fortë, stabil, i ndërtuar mbi bazat e duhura. Ne të gjithë ja kemi borx këtij vlerë, këtij populli që çe përmende. Allah na ndihmoft, na ozë namuk. Allah na ruid vendin ton e popullin ton, e muslimanëri si nga gjitha përpjegit e rënimit, e, e, e, dhe devijimit, edhe shturit, dhe shturët, dhe dëgjënerimit, dhe mundëzot, Allah u Gjellewa që të imi faktor të stabilitetit dhe të nërtimi të dur të një shëqrija të shëndosh dhe të pasë dhe të kuluar, si pasasaj që Allah u Gjellewa në Gjellewa është të knao qërë meneve. Me ka që këtë ufond, usarradham ala Muhammadin wa ala Ali, usahme usallimu të zimit këthirë.